Спогади статті Спогади про Михайла Драгоманова Попереднє слово Є на Україні серед милої Полтавщини багатої нагарні куточки чудовий краєвид. Все то, що в'являється перед очима, коли дивитись на нього з високого узгір'я стародавнього гетьманського міста Гадяча. Станете на краю Драгоманівської гори і перед вами відразу розстелиться велика долина псла. Та яка ж широка й розмаїта. Псюл звивається по ній химерним бігуном, лиліючи плетеницею рукавів перетоків. А тут ще й сестриця Грунь вибігає з очеретів і перед самим гадячим впадає пслові в обійми, доповняючи його води, Чистою, блакитною течією та обгортаючи разом з ними Той милий острівець, що лежить, мов, у віночку з кучерявих верб. Кучері їм звили ті щедрі води. Поза островом геть далеко стеляться долиною луки, Яріють зеленощами свіжих трав, перелісків та поодиноких розкішних дерев, що розбіглися по тих просторах. Перед тією панорамою, мов, збігла з гадяцького узгір'я і стала на останньому горбочку над самими водами і луками маленька церковка, присвячена Архангелові Михайлові, патронові города. Поблизькою золотим хрестом окрита високими і лястими деревами. Дійсно, тільки б на ангельських крилах витати над тим краєвидом. Гарний він літньою порою, як пишає зеленощами, радісним життям, красен і зимовою добою. Як долина здається ще просторішою, укрита широким білим сніговим подолом що сяє блисками, і по сивій мережці вод, скованих кригою, і на білих роздолах, і по срібних кучерях дерев, опушених інеєм. Красен той вільний краєвитий на провесні, як уся велика біла пелена повернеться в широку вільну повінь. Роззілліться геть-геть долиною, а небо весняне відбивається в ній сяйвом блакиттю. Ліворуч від Драгоманівської гори біліють хатки. Розбігались по підгір'ю разом з садочками вільно, де самі хотіли, спускаючись до Гадяцького подволу. Ще далі за Грунню простяглося друге велике узгір'я, обгортаючи понад пслом широку долину. Внизу підгір'я видніють села. Понад ними красують різними барвами картаті ниви, веселі гаї, а ще вище на самім обрію стоять високі думливі могили насипані у прадавні часи невідомим племенем. Увесь краєвид замикається проти Драгоманівської гори темною довгою смугою поважного бору. Такий краєвид побачите з Драгоманівської гори з того крутого виступу гадяцького узгір'я, що найближче підступився до псла, щоб найліпше бачити красу його долини. На верху того виступу стоїть старосвітське дворище з забудуванням під солом'яними стріхами. У більшому будинку, що стоїть повернений причілком до тихої, невеличкої вулички, омаяний давніми шовковицями та акаціями, народився Михайло Драгоманов. Тут, у сьому дворищі, на високій горі, виростав він проводив свої дитячі літа. У 1918 році три українських видавництва – Полтавське, Харківське і Вінницьке – вдавалися до мене з запросинами написати спомени про Михайла Драгоманова. Бажали їх видати в світ. Але доля судила, що всі ті видавництва, так само, як і інші подібні на Україні – Незабаром припинились. Тепер існує часопис «Україна». Все видання з нагоди 25-літніх роковин смерті Михайла Драгоманова теж вдалося до мене з запросами подати свої спомини про нього. Хочу вволити волю шановної редакції України. Годиться мені вчинити все уже з самої вдячності до величної пам'яті мого дорогого брата. Він так багато зробив і для мене особисто. Коли б не він, все життя моє минуло б зовсім по-іншому, зійшло б на інший шлях. Зрозуміло, що видавництва, бажаючи подати по можливості повніші біографічні відомості про Михайла Драгоманова, вдаються й до мене по мої спомини. Я зістаюся єдиною на світі з Драгоманівської сім'ї, з того старішого покоління, що до нього належав брат Михайло. Лише невелике число років одрізняє час його народження від мого. Михайлов родився у 1841 році, а я – в 1849. Однакова доба, одна сім'я, багато всяких інших обставин і зв'язків єднають моє життя з Михайловим. Можливо, що мої спогади виправляють деякі хибні відомості, подані в біографіях писаних чужими, значно молодшими людьми, іншого життєвого поля, недосить обізнаними життєвими обставинами того чи іншого давнішого часу. Можливо й інше. Хтось, читаючи мої спомени, знайде зайві речі, зайві дріб'язки. Нехай не здивує. Я тієї думки, що інколи одно чиєсь речення або якась подробиця не менш ясує певну постать чи подію, ніж інша довша розповідь або докладне свідоцтво. Дбатиму про те, щоб по можливості менш говорити про себе. Хоч нагадаю знову, що обставини події мого життя дуже щільно злучені з особою брата Михайла. Отже, не завжди можу додержатися свого бажання, бо іноді, минувши щось моє особисте, ущербила б образ або вчинок чи думку належній братові Михайлові. Лишаю цю річ на волю шановної редакції України. Як вона зважить, так і буде. Отже, беруся за перо, хоч і нелегко мені врушити спогади минулого чи ясного та вже невертаного, чи смутного та живучого. Нелегко торкати дорогі тіні, що смерть розлучила з ними навіки вічні. Рід Перш ніж говорити про мого брата Михайла, скажу дещо про наш рід. В нашій Драгоманівській сім'ї збереглась пам'ять про те, що пращур нашого роду був заволока з Греччини по національному походженню такий грек. Служив він Драгоманов при гетьманському уряді за гетьмана Богдана Хмельницького в Чигирині. Як звісно, слово «драгоман» і в нашій мові здавен мало значення назви загальної, а не імені власного. Отже, Іван Котляревський вживає його так у своїй Енеїді, а також пхнув він драгомана і до латинського султана. Слово це по своєму первісному змісту означає перекладач можливо, що означало воно взагалі назву якогось урядовця при чужоземній державі. А як і український уряд мав різні взаємини з урядами чужоземними, то й при уряді гетьманському були драгомани, перекладачі або й взагалі люди причетні до якоїсь місії посольства. Власне, в такому розумінні і вживається слово Котляревський урядовці для справ дипломатичних. За яким часом назва ця могла стати і іменем власним, як сталося з прізвищем роду Драгоманівського, на зразок Коваль, Коваленко, Ковальчук, Кобзар, Кобзаренко і таке інше. Хоть ці нащадки давніших майстрів уже й не були ні ковалями, ні кобзарями. Власне, є актовий документ, що прадід наш Стефан Драгоман вже й не був Драгоманом, а однак мав це прізвище. Жив він уже на Полтавщині, і вибрано його було, мовляв, документ, як у чоловіка зацного і вірегодного – війтом міста Переяслава. Треба зауважити, що цей Стефан Драгоман – як свідчить один актовий документ, підписував своє ім'я і прізвище не Степан Драгоманов, а Стефанос Драгоман, і до того буквами грецькими. Лишивши таким чином слід своєї родової культури грецької, дарма що інші урядовці, підписалися поруч із ним на тій самім документі нашим звичайним актовим письмом. Руським. Син Стефана Драгомана, яким наш дід, підписувався вже Аким Драгоманов, міняючи вже початок свого імені і закінчення прізвища на О. По звичаю московському, що став уже по зміцненню московської влади на Україні, ніби і для наших людей урядових, чи взагалі письменних, майже обов'язковим. На таку путь зігнала московська сила українську старшину. Треба зауважити, що наше родове прізвище Драгоман і Драгоманов зустається двоєстим, можна сказати, і до сьогодні. Писалося воно і вимовлялося в осередку письменному сказати панському по московському «Драгоманов». А селяни-міщани нашого рідного полтавського кутка завжди казали і кажуть Драгоман або Драгоман, лікар Драгоман, кажуть наші селяни ще й тепер, коли спогадують мого брата Олександра, дуже відомого проміж гадяцьким селянством. Помер тільки в 1919 році. Старий Драгоман казали про нашого батька. Але вернусь до спогаданого діда нашого, якима. З Переяслава переселився він до іншого полтавського і теж гетьманського міста Гадяча, або по-стародавньому Гадячого. Примітка. Гадяч звано це місто по-урядовому, а Гадяче зветься воно проміж околишніми селянами ще й тепер. Кажуть. Поїхали до Гадячого, купити щось у Гадячому. Либонь ця назва пішла через те, що в околиці цього міста, по його узгір'ю, в лісах, у ярах та й на луках, було чимало, є й тепер вужів і гадюк. Її рослина така, зветься Гадяче Зілля. Примітка Олени Пчілки Тут служив Яким Драгоманов при гетьманському уряді генералем судею і одружився з дочкою, теж доволі значного урядовця, військового обозного Колодяжинського. Примітка. Військовий обозний старший над військовою арматою, все перший по гетьмані старшина у війську. Примітка Олени Пчілки. Цей Колодяжинський був досить багатий, мав чималий земельний маєток і велику садибу при селі Будищах. Приставши в приме до Колодяжинського, яким Драгоман і оселився в Будищах у просторі садибі Колодяжинського, що займала ціле узгір'я над річкою Пслом і сягала аж до села, що тягнеться і тепер геть берегом тієї ж річки. Ця садива, млини та земля Колодяжинського і перейшли до Якима Драгомана пізніш Драгоманова як опоса його дружини, дочки Колодяжинського. Таким чином, село Будища було первісним гніздом Драгоманових у Гадячині. Це гарне село в семи верстах від Гадячого. На Полтавщині скільки сіл звуться Будищами. Найбільше з них великі Будища під Полтавою, а ці Будища, що під Гадячим, звуться Монастирські Будища, бо коло них на горі, в лісі такий і був колись Монастир, знищений за цариці Катерини, нібито за свавільне життя його чинців. Перейнявши маєток Одяжинських діт наш, яким драгоман ретельно взявся до господарства. Упріч земель будишських, орудував він теж іншими маєтностями на повіті, мав ліси за обслом, мав і хутір з лісом та млином під селом Сергіївкою. Урочище це й тепер зветься драгоманщиною. З будищ, яким Драгоман уже й не виїздив нікуди, жив там до самої своєї смерті. Отже, в буддийській оселі, в подружжя Драгомана та Колодяжинської, і вродився батько наш Петро Якимович, записаний як Петр Драгоманов. Оприч цього найменшого сина Петра, були в нашого діда ще двоє старших синів Олексій і Яків. Була й дочка Ганна, Анна Акімовна. Неоднаково освіту дав дід яким своїм дітям. Дочку не посилав з будищ учитись нікуди. Вона засталась ледве грамотною і пішла заміж загадського купця Ялового. Цей яловий був доволі багатий, мав свою крамницю у Гадячому, де торгував переважно рибою та сіллю, що привозилися з Криму. Мав яловий і хороше дворище в Гадячому, єсть воно ще й тепер при Соборній площі. Ганна Якимівна, пішовши за міщанина, мов би вже й не мала на думці якогось панства, ходила по міщанському і говорила по-простому септо мовою українською. Власне, так, як говорилося здебільшого і в Драгоманівському дворі в селі Будищах. Старшого сина Олексія дід віддавав у науку, але тільки в гадячому. Не посилав нікуди далі, щоб він не відбивався від дому, та щоб якогось старший в роді заступив у свій час батька на господарстві в родовій маєтності. Власне, так воно і сталося. Менших же синів, Якова і Петра, дід виправив учитися аж до столиці. Він мав там досить сильну руку в особі одного свого колишнього товариша по службі. З числа тих українців, що після занепаду місцевого врядування подалися шукати щастя на Московщині і не помилились. Отже, у великому Драгоманівському молитовнику так званих святцях засталось записано рукою нашого діда при відповідному дні. «Сьогодні синов'я мої, Яков і Петр виїхали в Санкт-Петербург да сохранити Господь на всіх путях їх». З цих слів та з листів нашого діда до свояків видно, що бажав він висловлюватись високим штилем письменних людей того часу. Взагалі був досить освічений, як те й подобало більшому урядовцеві, такий ж бо він був замолоду суддею. В Петербурзі синів його вряджено до видатніших шкіл Якова до військової а Петра, згідно з бажанням батьковим, до училища правовідіння, що випускало вчених правників та дипломатів. В училищі тому, опріч науки, належної до правництва, учено теж чужосторонніх мов – німецької, французької, латинської. Наш батько і знав їх добре. По скінченні своєї науки Яків і Петро Драгоманови і зостались у тому Санкт Петербурзі. Яків вийшов в офіцер, а Петро одержав при військовому міністерстві посаду вченого юриста. Був такий уряд при цьому міністерстві. Такому урядовцеві належалось і військове вбрання та я військова форма. Молоді хлопці жили в Петербурзі нарізно. Яків при своїй військовій часті, а Петро наймав собі опричну домівку. При Петрові жив для послуги й хлопець, присланий з Будищ, Павло Кобзаренко, як то було в звичаї тоді. Обидва юнаки, як і Петро, прилучались до передових кругів тодішньої столичної молоді. Петро Зосібно цікавився літературою. Якова за його участь в недозволеному общстві Соєнних Славян та в революційному рухові декабристів виправлено з Петербурга на заслання. А Петро ще зоставався у Петербурзі скільки літ, вернувся на своє родовище в 1838 році. Чи йому обрид той чиновний Санкт Петербург та закортіло вернутись на Україну? Може. Але на це нема ніяких доводів певна річ лиш те, що, прибувши на рідну гадячину, він вже не вертався ніколи до столиці, дарма що вже був пристроївся там. Є портрет нашого батька, знятий у Петербурзі. Як видно, роботи доброго майстра за останній час спробування там. Дивна річ. Один з онуків надзвичайно подібний до того портрета. Я пам'ятаю тата вже у віковій багато старшому, але очерти його обличчя на тому портреті я пізнаю. Мама ж говорила завжди, що портрет був дуже схожий. Вона аж знала тата в вікові молодому, власне, від тієї пори, як він саме вернувся з Петербурга. На тому портреті, писаному олійними фарбами і майже натуральної великості, тато знятий у щільному мундирові з високим комером, оздоблений з кількома смушками позлотистого шиття. Волосся темне, зачесане набік. Бойний чуб складається ніби кучерями над щолом. Обличчя, здається мені, досить інтелігентне. До мандера, змальованого на портреті, належалася і вузенька шпага з золотим державном. Та я шпага зберігалася в нашій сім'ї довго, хоч не було їй ніякого вжитку. Опріч того, хіба, що як відбувалося в нашому підгорному хуторі-підварку селянське весілля, то приходила до нас просити тієї шаблі, бо вона відбувала певну почесну роль при якомусь весільному обряді. Потім ту шаблю вірно вертали, і мама знову бережно ховала її в купі з належною піхвою в скрині. Примітка Всю батькову шпагу разом з кривою татарською шаблею, що я купила колись на Волині, в славутному берестечку, як річ археологічну, взято в мене в Гадячому, в 1920 році, яко оружіє, і обидві речі десь загинули. Коли того часу, як отець наш вернувся з Петербурга, помер наш дід Яким Драгоман треба було влаштувати справи позосталої сім'ї. Брати Олексій і Петро поділилися батьківщиною. Буддийська садиба згідно з батьківською волею дісталася разом з буддийською землею старшому Олексієві. Отже, Петрові, хочячи зуставатись на Гадячині, треба було шукати іншого місця для своєї нової оселі. Одначе, інші частки батьківської землі, що достались Петрові, втім гурті, і спогаданий Драгоманівський хотір Сергіївський, були значно далі від Будищ і від Гадячого, все-таки, города, та й не давались до забудування. Отже, Петро Якимович Драгоманов наважив оселитися в Гадячому. Купив він собі там простеньку садибу в одного міщанина з готовим домочком. Забудування було лихеньке, але місця при садибі мало доволі. Цілий уступ гадяцького підгір'я з тим спогаданим чудовим краєвидом. Батько пильно взявся до упорядження купленої садиби. Саме і на часі була та справа, бо він задумав одружитися. Хто ж була його обраниця, а незабаром і мати його дітей? Маю виправити тут належну до цього питання помилку в одному значнішому життєписі Михайла Драгоманова. Говориться там, що мати його була дочка петербурзького чиновника. Це зовсім невірно. І цей непевний вираз може дати привід до прикрого непорозуміння – Бо чи була б дружина Петра Драгоманова дочкою якогось петербурзького сановника чи дрібного чиновника якоюсь тією салопницею? Така постать однакова не відповідає образові нашої матері української панночки Хуторянки, що нічого петербурзького в собі не мала? Власне, була вона дочкою Івана Прокоповича Цяцькі. Полтавського дворянина, поміщика середньої руки, Гадяцького повіту. Мав цей наш дід по матері, невеликий хутір, що й тепер зветься Цятьчин хутір. Дістався дідові від його дядька, Дебагорія Мокрієвича, А через те мав ще й другу назву Мокріївщина. Хутір цей, ніби захований проміж байраків та лісів, От ту давню пору ще не вирубаних, дуже близько від гадячого і від будеш, верстов шість звідти і звідти. Через те ще й старі Драгомани та Цяцькі були добрі й знайомі між собою. Отже, зовсім природно, що Петро Драгоманов, оселившись у своїй рідній стороні, одружився з паночкою сусідкою Єлизаветою Іванівною Цяцьківною може бути, що після проживання у Петербурзі батька нашого власне і привабила та молоденька українська панночка хуторянка, зовсім іншої подоби, ніж відомі йому жіночі постаті петербурзькі. В кожній разі, по своєму походженню мама наша нічого спільного з петербурзьким чиновництвом не має. По своїй матері була вона з сім'ї поміщиків Стешевських, теж гадяцьких, що весь вік прожили в своєму хуторі Стешевщині. Хутір цей й тепер так. Тільки вже розрісся в ціле село, воно верстов три від гадячого та близесенької від хутора Цятчиного. Все пак. ТЕ в близькому сусідстві тільки дуже далеко від Петербурга. Оточення і хатня наука. Одружившись та опорядивши куплену садибу, батько наш рішуче осівся в гадячому. Вийшло потім, що вже тут судилося жити йому до кінця його віку. Старий куплений домочок батько перебудував, розточив і вийшов тоді зовсім порядний, досить просторий будиночок. Примітка Від тієї пори Ігору з нашою оселею прозвано Драгоманівською. Так її зазначено і на городському плані. Примітка Олени Пчілки був при будинку і садочок, таки на ті самім місці, що й тепер є. Між грушами та шовковицями дід наш Іван Прокопович цяцька, маючи в себе на цядчиному хуторі дуже велику пасіку, поставив десяток вуликів і казав глядіти їх. Буде, мовляв, колись утіха для дітей. Втім, дід не помилився. Дуже охоче ласували ми тим медом, що добувано пізніше з таких чудових щільників нашої пасіки. Правда, сусідство з тими пчолами, або, як ми мовляли, бджолами, було занадто близьке від житла. Біля самого дому і ми частенько добували іншого меду, особливо хлопці, як лазали по шовковицях серед вуликів. Дрібний спогад щасливих літ. Прошу вибачення за нього, але ж, мов, зараз побачила перед собою ті круглі невеличкі вулики, накриті жовтими череп'яними покришками. Коли б хто хотів знати, то й своє письменницьке прізвище позичила я від тих добре мені знайомих пчілок. Але звідки взялися кошти – для влаштування нашої Гадяцької оселі. Джерело тих коштів зовсім незвичайне. Був у будистських драгоманів позов з Розумовськими. Реч у тім, що під той час, коли гетьманська резиденція була в Гадячому, був тут же і замок гетьманський. То деякі лани, ліси й хутори призначено було на булаву. На вжиток замкового, взагалі, гетьманського уряду. Коли ж цього уряду в Гадячому не стало, то надані йому маєтності розподілено в різний спосіб. Дещо відійшло до міста Гадячого, площа самого замкою і землі під городом, геть по полтавському шляху в напрямку до села Будищ. Дещо залічено до скарбу вже московського в казну, до государственних імуществ державних маєтностей, а дещо опинилося в руках опрічних, просто в того, хто мав силу щось захопити. Власне, таким способом деякі землі Драгоманівські перейшли до Розумовських, саме ті, що колись належали Колодяжинським. Справа майже безнадійна, точилася довго, на останку розв'язано її на користь Драгоманових Розумовські повинні були сплатити їм за землю певну суму Драгоманови, починаючи позов, помінилися, якщо вони колись виграють справу Дати кошти на збудування церкви Обітницю ту виконано вірно на одержані гроші Драгоманови і збудували церкву в селі Будищах. Тая церква і тепер стоїть над цим селом, на високій горі над річкою Пслум, додаючи мальовничому краєвидові ще більшої краси. Остачу грошей сім'я Драгоманових поділила між собою і повернула на влаштування своїх домівок. Брат Олексій збудував собі нове дворище в будищах, такий придавньому батьківському маєткові, а брат Петро купив і влаштував собі оселю в Гадячому. До сей нової оселі нашого батька ніби прилучився хутір підварок, званий теж Вербняги, під самим Гадячим. Це був Мамин посах, що прийшовся їй від її материнського роду поміщиків Стешевських. У підварку у мами панського дворища не було Нагорі було поле, під горою ліс, левада, садок та луки понад грудню При хуторі скілька простих селянських хат Один такий дворик біля самого садка Отже, в Гадяцькій Новій оселі наша сім'я жила, а в підварку тато і мама за допомогою нашого діда Івана Прокоповича Цяцькій, досвідченого хазяїна, завели господарство. Поставили деяку господарську будівлю, завели чимало скота і сяк-так господарили. Підварок вже був близенько, верстов зо дві. Примітка. Потім підварок забудувався більше і тепер становить ніби передмістя Гадячого, ідучи попід Озгір'ям далі за тією частиною міста, що зветься Гончарівкою. З Озгір'я над хутором підварком видно й той самий краєвид, що й з Драгоманівської гори, тільки з іншого позору. Примітка Олени Пчілки Одначе, треба сказати, що господарством клопоталася більше мама. Батько ж не дуже то бав за нього, бо й відбився давно від землі, та й ні хисту, ні охоти не мав до господарства. Спочатку кликано його до громадської праці. Дворянство вважало на те, що батько наш був чоловік образований, роду нагадя чи невідомого – Отже, і вибрано його земських суддею. Але він не справдив надій свого дворянського стану. Річ у тім, що між дворянством були менші і великі пани. Отже, і зостались незадоволені найбільші, особливо наймажніший магнат у гадяцькому повіті, пан Война, що, власне, і заправляв тими дворянськими виборами. За яким часом спостережено, що Петро Якимович Драгоманов держить руку дрібноти, часто зовсім не дворянської, буває навіть пристороннім у своїй судовій діяльності тій дрібноті. Дає теж юридичну пораду таким людям і в таких справах, що зовсім його не торкаються, а в кождім разі вимагали б від судді обережності. Особливо великого розголосу наробила одна кріпацька справа. У поміщика Бегеча засікли на смерть дівчину-кріпачку за те, що вона нібито вкрала в горницях якусь дорогу злоту оздобу. Все хотіли, щоб дівчина до кратіжки призналась, а вона не признавалась, бо справді не була в злочинстві винна. Оздоба потім і знайшлась. Бито дівчину різками доки побачили, що вона вже не жива. Тоді прив'язано дівчину мотузком до дерева, не наче б вона сама завісилась. Дівчину поховали як самовбійницю. Але брат її, що саме вернувся з якоїсь мандрівки чи з заробітків, довідався на селі, як дійсно було діло, і почав позов на пана Дівчину відкопували і пана покликали до суду. Що саме було далі, чи він сипнув грошима, де треба було, чи справді не знайдено доводів злочинства? Тільки справу було припинено. Але й такий кінець тієї справи не заспокоїв людей, причетних до неї та й тих людей, що хоч тільки спочували обвинуваченому. Сильні миру сего були розгнівані і на батька нашого за те, що тож, власне, він давав юридичну пораду братові нещасної дівчини. Гукали Як? Учинити такий дешпет? Кому? Людині свого стану. Батько утратив ласку в дворянства, його більше не вибирали нікуди. Взагалі він більше ніколи ніде не служив. Юридичних справодначе не кинув. Пособляв усе ті ж такі дрібноті. Багато було таких людей, що доправлялися свого права проти заповернення їх у кріпацтво з давнішого їх стану козацького, або справувалися за свою землю, захоплену в них і так далі. Прибутку з такої юридичної праці було батькові небагато. Оскільки, знаю, платилося більше натурою, то приносилось гостинця якого добрячого балика з дону, то привозилось кавунів або день зі свого баштану, солодких як мед, або в кращому разі – замечательних кримських смужків на хутро. Дарма. Жилось якось і на свої достатки, хоч не розкішно, але й не бідно. Справи були не все такі трагічні чи драматичні, як спогадані вище. Були навіть і зовсім забавні. Мені згадується тут дві такі постаті з гурту батькових клієнтів. Брат Михайло було, згадує їх у пізнішому часі з веселим сміхом. Заможний міщанин міста Гадячого Шишко, власне передмістя Заяр'я, приходить і просить написати скаргу на його сусіду Вовка про те, що Вовк навручив, а потім ще й заворожив найкращого коня в Шишка. Люди бачили, як і ворожив. І той кінь другого дня здох. Шишко доводив, що Вовк тим, Паче, міг зробити таку річ Бо він чоловік дуже вредний Та навіть зовсім і не чоловіка, вовкулака Бо всі знають, що він сім літ ходив вовком А тільки бреше, що він на той час був на дону Не забудьте й цього написати в скарзі, додає позивач Тоді побачать у суді, що то за зілля Не буду я такої пустої скарги писати Відмовляється батько. Та й вам не раджу такі нісенітниці говорити. Оце тобі, юристе, кінчає розмову позивач. Прощавайте, шкода, що тільки час дармо згаяв. Та й пішов з хати. Клієнтка на прізвище Канівцівна, вже не молода, бога-дворянська дочка. До нашого батька приходить і просить добути їй нові документи на дворянство, бо вона всі свої бумаги десь загубила і не може довести свого дворянства, а через те її ніхто не поважає». Батько, їздивши до Полтави, доправився, що вона дійсно дворянського роду, і коли клієнтка знов прийшла до нас довідатись про свою справу, сказав, що Дворянське депутатське собрання зробить посвідчену виписку з дворянських книг і через кілька днів документи на дворянство будуть у Гадячому. Канівцівна дуже врадована, виходить з хати. Аж тут у дворі кидається на неї наш собака. Вона дуже злякалась і кинулась на бік. «Не бійтесь», – гукнув хтось із челяді, – «він благородних не рве!» «Майлишенько», – скрикнула канівцівна, – «а моїх документів ще нема?» Остання оказія скидається вже зовсім на анекдот, але влучний. Скільки то людей жадали того дворянства, щоб їх поважали навіть собаки. А в вовкулаків та в уроки чари ще й досі вірить так багато людей. Маючи немало праці і мороки з клієнтами всякого розбору, батько наш за те, як у людина зовсім опрічна, не знав ні осоружної канцелярщини, ні сутужної залежності урядової – ні прикрих обов'язкових знайомств. Мав свій вільний гурт відносин. Перше всього була рідня, своя і з боку дружини. Правда, з будищами було мало зносин. Брат Олексій був зовсім іншої вдачі, думки і інших звичаїв. Чоловік менш освічений, отже не дуже-то родичався з братом Петром. Зате сестра Ганна Якимівна частенько приходила до нас. Добре пам'ятаю цю нашу тиху сумирну тіточку. Ось вона, зав'язана шовковою мінюною хусточкою з вузликом над чолом. Убрання щільне, темненьке, окрите на плечах другою більшою хусткою, теж темною. Лише береги з турецькими квітками» коли тіточка довідувалася, що в домі гості, не йшла в гостину. Тільки було побавитися з дітьми, віддасть принесеного гостинчика, здебільшого це були крамні, м'ятні коржики, і йде додому. Як нема гостей, посидить теж у гостині, поговорить із старшими. Братові говорила вона, ви, братець. Але, здається, це був у неї єдиний московський вираз, хоч не з московською вимовою. Взагалі ж тіточка говорила із братом мовою українською. Батько наш поводився з нею щиро, приязно. З сім'ї маминої приїздило до нас чимало. Дві сестри, обидві заміжні. Одна була за паном Коломійцем, жила в сусідньому селі Сарах. Друга за паном Політикою, жила в хуторі Перятинщині. Брати мамині, цяцькі або цяцькіни – це залежало від того, хто про них говорив. Жили в цяцьчиному хуторі. Один, кость Іванович, офіцер, служив давніш на Кавказі, досить освічений, типу Лермонтовського печоріна. Одружився з великою панночкою, що закахалася в йому, бо він був гарний і привабливий. Збудував ради дружини хороші нові горниці в старому саду з батьківською пасікою, з краєвидом, що простягався по другий бік розложистого зеленого яру і подружжя оселилося назавжди в тихому цярченому хуторі. Дядько Костянтин Іванович часто бував у нас. Наша дядина аристократичного роду не жила довго. Незабаром помер і дядько Костянтин Іванович». По його смерті другий дядько Петро Іванович продав братовий новий будинок сусідові генералові для перенесення в його маєток. А сам оселився знову у старому цяцьківському домі і жив собі бурлакою, простакуватим паничем-хуторянином. Приїздивши інколи до гадячого, скаржився нашій мамі на свою самотність та на лиху долю. На ньому і припинився потім мамин Цяцьківський рід. Бував у нас у гостях мамин дядько Онуфрій Лукич-Стешевський, заступник ще давнішого поміщицького стану. Ходив він у якомусь брунатному жупанку. Приїжджаючи до нас, часом на скільки днів, брав з собою хлопчика служку, що подавав йому та пособляв розпалювати люльку на довжелезному чубуку. Привозив і гітару, називаючи її бандуркою. Співати не співав, а все, що зграв на ній, і якось робилося смутно слухаючи. Була ще одна постать з маминого роду, Доволі цікава. Це була бабушка Федора Петрівна, дружина по другому шлюбі Івана Прокоповича Цяцьки, давніше Данилевська. Отже, приходилась вона мачухою нашій мамі, але любила нашу сім'ю. По смерті діда Івана Прокоповича вона постійно жила в Красній Луці, велике волосне село на Груні, близько Гадячого. Ця хутір бабушку не вабив, бо вона була й сама багата, мала свою власну велику садибу, отож Краснолуцьку, і опріч того цілий маєток. Ми, діти, залюбки їздили в Красну Луку, як нас туди брали. Там була така простора оселя, таке дозвілля, як і дума, такий великий садок з усякою садовиною та ягідьми. Навіть і в старшому віку охоче відвідувала Красну Луку. Бабущина дочка, рідна по-батькові сестра мамина Олександра Іванівна Цяцькіна, була замужем за паном Шульженком, а в неї був син одного віку з нашим Михайлом, і обидва хлопці дуже приятелювали. Ціла та сім'я жила при Федорі Петрівні. Брат Михайло прозвав бабушку Федору Петрівну 18 вік. І справді, щось з ній було таке, що нагадувало той час. Була вона вже зовсім стара, але ніяких чепців не надівала. Свя волосся закручувала вузлом і пришпилювала великим гребінцем. А з-під того вузла спускалися з обох боків останки сивих кучерів. Сукні були з коротким стаником та з викотом коло шиї. Незважаючи на свої поважні літа, бабушка була бадьора, весела, навіть жартлива. Говорила вона завжди мовою українською. Московські вирази вкидала тільки тоді, як когось передражнювала з тих людей, що намагались говорити по-московському. А хист до того передражнювання та до всякого кумедного вдавання мала просто артистичний. Іноді бабушка висловлювала свавільні думки. Було каже «Я не хочу бути в раю, бо там, мабуть, велика нудота». Все те саме, кажуть там янголи день у день співають. Та що з того? Добре, як вони гарно співають. А коли так, як наші краснолуцькі дяки, то не дай Боже такі співи чути раз у раз. Були у бабушки давні книжки, такі дійсно 18 віку. Їх зложено було в неї в кладовій у великій скрині то були здебільшого французькі романи або й інші такі твори в російському перекладі. Та я давня літературна мова російська здавалась такою важкою, чудернацькою. Але брат Михайло своїм звичаєм з великою охотою зачитувався й тими книжками. Було бабушка Гука, надійшовши до тієї кладової в садку. Та йди-бо вже, мий що обідати. Годі вже тобі гризти книжки по мишачому. Розповідав було Федора Петрівна давні предавні пригоди, що Миша слухав з великою цікавістю, наприклад, про те, як бабущин давній свояк, котрий з Данилевський, їздив у Ліворно, бувши якось причетний до тієї ганебної місії, що цариця Катерина II посилала по князівну Тараканову. Бабуня Федора Петрівна померла, як їй було вже більше, 80-ти літ, мовляли, була міцної комплекції. Таке розмаїтне гроно було нашої родини. До нього слід було б додати ще й таку постать, як мамин родич Амвросій Метлинський, але я скажу про нього в іншому місці. Розмаїтне було й коло знайомих нашої сім'ї. Спогадаю тільки найближчих приятелів. Це була сім'я Кучинських, що жила в Гадячому, та мали і під горою хотір Кучинщину і іншу землю. Пан Кучинський жив здебільшого у Києві, бо служив там у військовій службі. Але дружина його, Марфа Осипівна, більше жила в Гадячкому кутку і дуже приятелювала з нашими, була навіть їх кумою, власне хрестила мене. Походила вона з Чорномор'я, була особа розумна і завзята, цікава бесідниця. Діти однієї і другої сім'ї теж приятелювали між собою, і пізніш, дійшовши літ, дочка Кучинських Людмила стала дружиною Михайла Драгоманова. Приятелювали наші родивці із сім'єю Ковалевських. Жили ці поміщики Верстов за три від гадячого по дорозі в Цятченхутір. Свій хутір, один з давніших Ковалевських Лука, прозвав був Лукіндорф. Таку й табличку було прибито при дорозі коло хутора. Бо Ковалевський, служивши колись у військовій службі, був у Німеччині і дуже вподобав ту сторону. Але назва Лукіндорф була дуже вже неприродна для наших людей, і ніхто не схотів так звати Хутора. Отже, він як звався, так і зветься по сей день – Ковалевщина. Наші приятелювали з Василем Ковалевським, а син його Микола Ковалевський заприязнився ще з дитячих літ з нашим Михайлом. Між іншим, і через те, що вчительсь починав по сусідству з Красною Лукою в німецькому пансіоні. Цікава побутова дрібниця Власне у сусідньому селі Римарівці був пансіон німця Блюмеля та його дружини. Туди приймано хлоп'ят і дівчат. Дітей учено разом. Гер Блюмел. Опікувався хлоп'ятами, а дружина його дівчатами. Вчили в пансіоні німецької мови й французької, грати на фортепіано і чогось там ще з загальних наук. Коля Ковалевський через дітей Блюмеля добре пізнався з сусідом колею Шурженком, а з нашим Михайлом приятелював і через гадяч та Ковалевщину. Пізніше усі три хлопці вчилися в купі в Полтаві та в Києві, а ще пізніше Микола Ковалевський став товаришем і однодумцем Михайла Драгоманова по його праці як політичного діяча. Хто докладніше знає життя Драгоманова за останній час його діяльності, тому відоме ім'я Миколи Ковалевського, того самого, що його батьки приятелювали з Михайловими. Ще в дальшому поколінні дочка Миколи Ковалевського дуже приятелювала з Лесею Українкою, нащадницею роду Драгоманівського. Таке давнє коріння новими памолотками сплелося. Великим приятелем нашого тата був Петро Васильович Ставицький. Жив він далеко, в селі підставках, але бував у нас часто. Був він чоловік дуже добре освічений, мав багато книжок, мінявся ними з нашим батьком, журналами-альмонахами. Здається, це був єдиний з татових приятелів-поміщиків, що дбав про якусь більшу культуру в господарстві свого маєтку, навіть розводив багато винограду. «Нам, дітям, той овоч ставався чимсь баячним». Зналися наші тато і мама з поміщиками близенького села Ціпків – Чижевськими. Був у них і в городі свій двір. Хочеться мені подати одну цікаву історичну подробицю про походження їх родового прізвища. В їх домі висіла на стіні грамота, дана першому Чижевському, родом з Гадяцького повіту, співакові при дворі цариці Єлизавети Петрівни. Грамота на те, що загальний спів йому надається прізвище Чижевський. До якої вже міри наших тодішніх людей було приборкано та приголомшено, коли прирівняння царської ласки когось до Чижика вважано за велику честь достойно пошанування. Однак через кілька поколіннів Павло Чижевський нащадок того самого гадяцького роду був депутатом до Державної думи від Української демократичної партії. Не буду більше називати приятелів та знайомих нашої давньої сім'ї. Їх було чимало. Додам тільки, що не всі вони були панського, поміщецького роду були добрі знайомі міщани і інші, то приходили до батька так собі посидіти, погомоніти. Верна з моєї пам'яті така постать, безвісно, однак показлива. Це був один заштатний дяк Степан Григорович, ходив однак у подобі людини духовного стану, з довгим волоссям, уже сивим, у довгому підряснику темненькому жив Степан Григорович на спуску до Подолу у своєму власному дворикові по дорозі в Підварок. «Їдемо було в свято і бачимо», сидить під хатою Степан Григорович з книжкою в руках, великою в шкуратянні оправі, і читає. «Отож він було і приходить до нашого тата на бесіду», мовляв він розважити душу. Говорив він по-простому, себто українською мовою, з додатком церковної слов'янщини. Говорить було про марність цього світу, про те, що правди на світі не стало. Ми, бувши дітьми, не могли зрозуміти, через що батько прозвав Степана Григоровича Сковородою. Думалось нам, як може бути людина, схожа на Сковороду? А пізніше стало нам зрозуміло, що тато прирівнював Степана Григоровича до того давнього лохвицького філософа-ідеаліста – мандрівця по світах і стезі ісканія правди. Тільки простіший Степан Григорович не вмів висловити добре свого духовного прагнення – Однак знаходив розвагу для своєї душі в тих розмовах. Дивно, що могло бути поєднання в розмовах таких неоднакових бесідників. Але штату вмів знаходити спосіб розмовляти з людьми далеко меншої освіти і слабшого розвитку. Їєю притаманною, вродженою властивістю своєї вдачі брат Михайло був дуже подібний до батька. Мав ту саму сногу. Давати бесідникові змогу щиро висловлювати свої думки. Часто його бесідник, мов би, навіть не помічав безмірної проти себе переваги вченості і освідомленості в справі, зачепленій у розмові. Великої прихильності і поваги придбав собі на штату поміж гадяцьким людом, особливо під час холери, що заклюнулась була в гадячому в 50-х роках. Не бувши медиком, тато ходив у міщанські двори, носячи безпорадним хворим ліки і пораду словом. Немало часу й уваги вділяв на штату й дітям. Сім'я наша була чимала. Деякі діти померли немовлятами, а таких, що доросли в батьковій хаті до старших літ, було шестеро. Найстарший син Михайло, підстарший Іван, три дочки Варвара, Ольга і Єлена. Та найменший син Олександр. Завдяки тому, що наші тато і мама не були великими панами, у нас не було ніяких гувернерів, ні гувернанток. Доглядала нас мама за помочу няньок. Про духовний розвиток і про початок науки, септо книжної науки, дбав тато. Жили ми в дуже близькім оточенні нашої дворової челяді і взагалі дрібної гадяцької людності. А та полтавська повітова людність в ті давні часи ще значно більше зберігала українські властивості, ніж пізніше. Можна сказати, що українська течія оточала нас могутньо. Це була українська пісня, казка, все те, що створила українська народна думка і чого держався тодішній народний побут. З усім тим здавалося і наше життя. Власне, через те, що ми не були штучно відірвані від того всього хатнім вихованням і всім нашим життям. Дозволю собі трошечки спинитись на наших друзях-казках. Це був цілий калейдоскоп, особливо коли прилучити до них – і дрібні приповістки, що з кожного поводу щедрою рукою сипалися. Тут слідно було і особисте вподобання оповідачеве. Бабуся Марина, нянька, любила більше оповідати казки, як то пишуть «звіриного епосу» – про лисичку, про козу, вовка і таке інше. А молодий хлопець Кіндрат – то любив оповідати казки циклу героїчного. Про бійки з трьохголовими зміями, про ворожбиті вовкулак і таке інше. Наша мама, Либунь пригадуючи деякі приповістки, принесені ще з цятчиного хутора, оповідала чи про ледачу господиню, чи про хитрого цигана, Деякі з тих казок та приповісток я по збірниках навіть і не стріваю. А пісень чули ми за дитячі літа стільки, що й не злічити. Особливо багата на них була доба, коли приходили з підварку прясти. І пряли таки в горницях, тижнівки. Розлягалася хата від співу. А ще, як котора дівчина збирається, Було тієї зими заміж, То-то вже їй приспівували. Мама наша мала гарний голос. Часом було шиє щось найбільше дітям, І співає. Улюблена пісня їй була «Ой, не ходи, Грицю. Усякі народні обрядності Не минали нашого двору. Колядування, посипання, запрошені на весілля. У підварку ще грали на Великдень веснянок, у хрещика, в короля. Селоміць тиснуться спогади. Ось перший день Різдва. Ледве звечоріє під вікном чути гомін. Крізь химерні морозні квіти на шипках – Мріють постаті колядників Гукають «Чи дозволите колядувати?» Колядників кличуть у хату Свіжа хвиля надвірного повітря Увіходить разом з ними Кому колядувати? Михайлові, старшому, бачите Гучно, ретельно лунає колядка Ой, рано, рано, Михайло устав Раненько устав Коня напував. Далі довгенька розмова з конем. Дівці-варочці, старші сестрі, кулядують про червону рожу, що їй на віночок у гаю процвіла. Кулядникам дають на подяку, що належиться. А ось і перший день Нового року. З самого рання топотять хлоп'ята, посівальники. Разом із бризками золотого зерна Летять шпарки примовляння Тонкими та дзінким голосами. На щастя, на здоров'я, на новий рік, Щоб діждалися на безрік. Друге хлоп'я перехоплює Сійся, родися, жито пшениця, Всяка пашниця. Минула Пилипівка Минули різдвяні святки Справляють весілля. Он у двір йде з дружкою молода, гарно вбрана, у вінку, з цілою хвилою барвистих стюнжок, що в'ються за плечима. Просить батько, просить мати, і я прошу на хліб, на сіль, на весілля, мовить молода і кланяється старому і малому. Опріч пісень, казок, приповісток, обрядових примовлянь. є, на мою думку, ціла окрема царина мовляли народної словесності. Це розповідання сні. сеї ночі, мовить дівчина або молодиця, сниться мені сон. Товаришка уважно слуха, а по скінченій розповіді каже й собі. А мені снилося, що, мов би, то я... І знову довга розповідь Чи справді все те снилося, чи охоча фантазія прикрашувала, поширювала ті розмаїті дивні сни, що розповідано в нас, а тільки в премудрого Мартина за деки не ставало мудрості в його великому соннику, щоб розгадувати всі тісні і мрії. Чи можна було нам не знати українського слова, коли воно було просто таки нашою рідною, притаманною стихією? Не хочу замовчувати того, що воліла б і викинути з тієї теж близької нам української етнографії, що виявляла собою народний світогляд, народну, так би сказати, первовірну думку». Я маю на увазі все те, що означалося виразом «не годиться». Це не те, що гріх так робити чи недовподоба комусь. Ні, це остача, власне, прадавньої первісної віри в добру та лиху світову силу і в приписи злучені з цією вірою. Не годиться щось починати в понеділок, бо не поведеться діло. Не годиться класти хліба на столі з піткою до гори, бо перевернеться лат у хаті. Не годиться зашивати на собі одежу, бо зашиєш розум. Не цокай ножем по столу, бо буде напасть. Не свищий хлопче в хаті, не годиться. Чому? Бо чортів скликаєш. Спогадала я тут лише найменшу частину численних приписів того первовірного регламенту, а було ж їх та єсть і тепер сила. Хоч би й той понеділок, що зостається правдивим деспотом по сей день. І то не тільки для простоти. Ці забубони вгризаються в дитячий розум як цвяшки. Звичайно, пізніші впливи культура їх вибивають – але на те треба часу і заходу. Такі були наші українські враження дитячих літ. Але з українською течією, чи, власне, з українським словом, починала боротьба з самого ж таки нашого дитинства течія московська. Можна сказати, вона вдиралася в наше життя з самого нашого народження, бо це ж вона давала нам і наші родинні імення – Міша, Ваня, Варя, Оля. Все по зразку московському. Українська фонетика сперечалась, не подавалась. Виходило часом щось чудернацьке з іменами. Тато звав дружину Ліза, Єлізавета. А її сестри звали нашу маму Ліза, неначе під слово «лизати». Міша, вимовлялося Миша, не начебто звірятку Миша. Але дарма. З цим уже нічого не можна було зробити. До родичів своїх вдавалися ми, називаючи їх по-московському. Мамінька, папінька, тьотінька, бабушка. А далі вже розмовлялося по-простому. Одначе, що більше ми підростали, то більш вимагала Московщина. Ніхто нам не казав, Цурайся свого, кидай свою мову. Але це само собою розумілось. У гостях, при гостях, взагалі з чужими треба було говорити по-московському, хоч би й з таким товариством малим, як і ми самі. З чимсь там, Гришею або з чужою Анютою, не можна було говорити так, як з нашим Грицьком або з Галею. Це було ясно. Зрозуміло само собою. Пригадую нашу дитячу психологію і бачу, що не тільки через те міняли ми свою мову на московську в розмовах з чужими дітьми або із дорослими. Ніби не подобав було говорити з чужими по-простому. А ще й через те думалось нам. Що, може, чи ті гриші, чи анюти не тямлять добре говорити по нашому? Може, їм так незручно було, нащо ж їх зв'язувати? Це тає нібито добрість, делікатність до чужих з руки дитини української. А тим часом дитина чужа ніколи не хоче доказати такої ж делікатності до дитини нашої не хоче поступатися до неї своїм. Так починається з тих літ малих, так ведеться і далі, і наостанку мова українська лишається з тією делікатністю на боці, а згодом і зовсім з ужитку виходить. Коли починалося вчитись грамоти, тоді вже рішуче і безповоротно переходилося на мову московську. Бо й не було книжки української довчиння. Букварь був московський. Під малюнками в ньому підписано «А» – «Арбуз», «Б» – «Баранки» і так далі. Був для читання ніби часопис дитячий, оповідання пані Єшимової, мовою московською, звичайно. Оповідання дуже нудні. Писати вчилися з прописей, зміст їх був такий. Празднасть єсть мать всіх пороків. Лучше жити в бідної хіжені з добродетелью, ніж в багатих храмінах з неправдою. І таке інше. Так наступала супротивна хвиля московська. Але течія українська ще боролася і тим часом перемагала. Збудешся, було гостей, або попишеш тієї прописі писалося одне которе речення скілька раз, та й знову опинишся в своєму хатньому оточенні, або й побіжеш собі під гору з своїм звичайним товариством, з дітьми своїх дворових. Отрясешся від тієї примусової течії. І так вільно, втішно почуваєшся. Звичайно, не буквареві, нам і не потрібному, бо ми якось ніби самі навчилися читати. І не оповіданням пані Іщимової можна було подолати нас. Приваблювала і переважливо манила справжня література російська, дійсно красне письменство. Учив нас грамоти початкової книжкової примудрості взагалі наш тато. Він дбав і про те, щоб ми ще з Мавко пізнавалися з кращими авторами. Все давав нам Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. Вчили ми багато віршів на пам'ять і навіть видатніші уривки прози Гоголевої. Це був улюблений автор татів. Потім, пізнавши в тому смак, выучивали мы вже й самохить вирші Пушкина Лермонтова. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, це нам здавалось гарно. Подобався нам самий вислів, склад, гомін віршів. Тут уже сполучання було нерівне. З одного боку, літератури української не було в нас зовсім, а тут мали ми такі добротні твори. Певне, коли б мали ми й гарні письменні твори українські, то були б нам до подоби вони ще більше, Бо більше торкали б нашу душу, але ж до нас не доходила ніяка література українська. На весь вік зосталось у мене враження від того, як тато читав мені, дівчаткові, перший раз Гоголевого Тараса Бульбу. Булося чогось у підварку, ходили ми туди на збір яблук, були в садку цілий день. Тато прослав свого плаща, кликнув мене і почав читати. Здається, ті яскраві малюнки чудового твору, що зустається до сього часу найкращим історичним оповіданням в усій російській літературі, вкувалися з одного разу навіки в мою пам'ять. Така сила вже перемагала. У полтавських школах Шкільну науку мої брати, якось старші, почали значно раніше за нас дівчат Брата Михайла віддано ще в 1849 році в школу, що звалася Гадішське уєзне училище. Це був не дуже-то показний будинок на один поверх, одначе виходив на Соборну площу і була ця школа вища за так звану приходську школу. Брат Михайло пізніше звав жартома своє уєзне училище Гадяцьким університетом, бо ще й довго не було в гадячому старшої школи за нього. Лише в кінці XIX віку земство відчинило в гадячому торгову школу, а пізніше і дві гімназії хлоп'ячу і дівочу. Ветхий деньми будинок давнішого уєзного училища земство розібрало і на тім же самому місці збудувало двоповерхове вище начальне училище. Пізніш доля, мов би, схотіла справдити жарт Михайлів про Гадяцький університет, чи, може, долі самій заманулось пожартувати тільки літом 1919 року в будинку вищої початкової школи, що стала на місці колишнього уїзного училища, відчинено досить бучно ще вищу школу і таки справді названо її Гадяцький народний університет. Все звучало гордо в Гадячому університет. Але той університет існував лише два місяці. Зачинився за недостачію коштів, професорів і студентів. Вертаюся до пробування брата Михайла в Гадяцькому училищі. Я не можу пам'ятати цього часу, бо я була тоді ще дуже мала. Як Михайло вже й кінчав училище в 1853 році, то мені було всього чотири роки. Одначе знаю дещо про той час від самого Михайла, від мами і від інших людей, близьких до нього. Коли Михайла мали віддавати до училища в 1849 році, у нас оселилися два маминих племінники, два колі. Микола Шульженко і Микола Політика Політиченко Наш тато підучував їх до вступу в училище разом з Михайлом Та й потім наглядав хлопців, як вони вже й вступили до училища Хотів тато, щоб вони вчилися в нього і французької мови Отже, Михайло та Коля Шульженко і вчилися Але Коля Політика не міг навчитися французької мови Казав, що не може справити з французькою вимовою, бо може вимовляти «мон», «тон», «маман» та інші французькі носові звуки тільки тоді, як стисне собі пальцями носа. Тато такого способу вимовляння не хвалив і прийшлося французьку науку сим цим небожем кинути. Та й взагалі Сейколя пізнавати бездну премудрості охоти не мав. Що ж до Колі Шульженка, то він вчився з Михайлом досить рівно по всіх науках, і по скінченні училища вони разом вступили до Полтавської гімназії. Якось не дуже давно, у 1917 році, пізналася я в Гадячому з одним товаришем Михайловим по училищу. Це був старенький, але ще міцний гадяцький міщанин Петро заководязний, чоловік розумний і моторний. І він сам припитався до мене і розповів дещо про своє спільне з Михайлом учіння в училищі. Розповідав про свої дитячі забави школярські, як грали в нашому дворі у м'яча, пускали змія, як спускалися з нашої гори зимою на книжках, на історії Устрялова, або на географії Ободовського. Як ходили до ратуші Городської управи, дивитись на тих давніх радників урядовців всього становища. За спогадами пана Петра члени ради Городської зійшли вже тоді на якісь комічні постаті в довгих балахонах, каптанах, у величезних брилях і мало не завжди були підчаркою. Чи все вже в такі особи повернулися колишні райці магістратські? Хлоп'ята школярі ходили вже тільки, щоб з їх посміятися. На думку заколодізного, брат Михайло був надзвичайно здатний до науки. «Куди нам було до нього?» – мовляв сей Михайлів товариш по вчилищу. Куєш було, куєш той урок, насилу витовчеш, а драгоману враз прочитає і вже зна. Нічого, одначе, нема дивного в тім, що товариші не могли дорівнятися Михайлові здатності до вчиння. Для них книжка взагалі була твердим каменем, гірким плодом. А Михайло був уже добре обізнаний з книжкою. Настільки привчений до читання, до розуміння прочитаного, що й до вступу в училище залюбки прочитав багацько книжок з батьківської збірки. Між іншим, мовляв він, ще малим двічі прочитав історію государства російського Карамзіна. То певно, що заколодяжний чи інший такий товарих не міг би сполучитися, із Михайлом Драгомановим. За відличні успіхи в науках Михайло одержував награди книжками. Одна з них – Хрестоматія Галахова, гарний збір зразків з російської словесності, служила потім і нам, меншим. Оповідав Добродій Заколодязний про цікаву особливість Михайлового пробування в училищі. В ті часи ніколи там не били і взагалі ніяк не карали. Власне, батько наш поклав таку умову, як віддавав Михайла до училища. Одного разу хотів був котрийсь учитель покарати Михайла, але він не дався, мовляв заколодіжний. В того вчителя був такий спосіб карати учнів котрий школяр щось там напрокудить у класі, то вчитель каже йому взяти обома руками книжку, держати її над головою і так стояти якийсь час перед всім класом, поки вчитель не скаже годі. Якось і Драгоманов пустував за уроком, щось там коїв. Вчитель йому сказав держати книжку над головою. Драгоманов не схотів і пошпурив ту книжку додолу. Другого дня прийшов батько, старий Драгоман, і нагадав в училищі, що він же просив не карати його сина ніяк, а коли що трапиться, сказати йому, батькові, він з сином поговорить, і хлопець тоді з певністю нічого лихого не робитиме. Так і було. Драгоманова більше не займали, він шанувався без кар. Того ж 1853 року, як Михайло скінчив училище весною та перебував вдома літо, батько повіз його разом з Миколою Шульженком у Полтаву і віддав учитися в гімназію. Це був уже виліт з родинного гнізда. Але від Полтави до Гадячого недалеко – лише 110 верстов. Отже додому приїздилося досить часто, і зв'язок з родиною був міцний ще й за часів пробування в гімназії. Про наших батьків згадує Михайло в своїй автобіографії з почуттям вдячності, з твердим признанням одержаного від батька духовно коштовного добра. Він каже Охоту до читання та свого роду політики я перейняв з малку от батька і за його приводом ще школярем гадяцької школи перечитав майже всі цікаві книжки з його книгозбірні. Далі. «Щиро повинен я дякувати батькові своєму за те, що він розвинув у мені інтелектуальні інтереси та що між нами не було розладу моральної боротьби». Явище незвичайне в Росії і тепер а колись тим більше, дійсно, такий батько міг розвинути інтелектуальні інтереси у своєму синові. Поза оточенням, так би сказати, етнографічним, в хаті нашій трималася атмосфера інтелігентності. Батько до кінця свого життя виписував собі газету Санкт Петербурзької відомості, журнали бібліотеку для чтення, альманахи. В одному альманахові, здається, він звався Гірлянда, уміщено було батькове оповідання за підписом Пьотр Драгаманов. Оповідання було народницького напрямку. З містом його було нещасливе кохання одного візника, ямщика, сільською дівчиною. Коли я читала те оповідання, бувши підлітком та знайшовши його в наших книжках, мені було втішно бачити батькове ім'я, надруковане в книжці. Одначе не зосталося в мене враження, що те оповідання було написано якось особливо гарно. Але все ж було його надруковано в столичному літературному збірнику. То можна думати, що якусь літературну вартість воно мало. У кожнім разі цей друкований твір свідчить, що була в нашого батька якась письменницька поваба і здатність, і що коли нащадки його, починаючи з сина Михайла, виступали на полі письменства, то мали до того призвіт у традиції своєї сім'ї. Менша чи більша здатність і хист – це річ інша, залежна від багатьох причин але має увагу існування родової зав'язки природженої кебети письменницької у нащадків. Про значні інтелектуальні інтереси свідчить сила всяких виписок, що робив для себе наш батько. По ньому зістались цілі сшитки з виписками відомостей юридичних, був же він юриста, історичних, Спостережень славетних мандрівців Був особний шиток, скорочений переклад якогось висліду про Велику Французьку революцію Були й записи етнографічні, власне, збірники народних українських пісень На жаль, всі ті збірники, як і всі шитки з виписками, загинули про них зосталися лише спогади, між іншим, у брата Михайла, в тій же його автобіографії. Думаю, що батькове записування українських пісень має зв'язок з працею двох гадяцьких письменників – Метлинського і Макаровського. Амвросій Метлинський доводився нашій мамі свояком по її материнському роду Стишевських. Часто бував у нас. Але, власне, знався з татом, на маму не вважав зовсім. Мав чудернацьку вдачу. Духом ненавидів усе жіноцтво, весь рід жіночий, навіть малих дівчаток. Як довідувався, приїхавши з свого хутора до нас, що тата нашого нема дома, то зараз же виходив з хати, навіть не повітавшися з мамою чи з якою іншою істотою жіночою. З татом же нашим охоче бавився і розмовляв. Можливо, що татове записування українських пісень було надихом Метлинського, відомого збирача їх. У кожному разі було в Метлинського якесь близьке поєднання з татом, що виявилось і в спільній праці – записуванні пісень гадяцького повіту. Михайло Макаровський був наш близький сусіда по своєму гадяцькому дворищу. Він теж приятелював з нашим татом, а сестри його – із мамою. Вірші його, поеми «Наталя» і «Гарасько» або «Талан в неволі» Метлинський видавав у Харкові в южно-руском а це теж вказує на єднання місцевої інтелігентської сили в гадячому. Як відомо, ні власні вірші Метлинського, ні поеми Макаровського несяють великою поетичною вартістю. Але все ж вони разом з етнографічною працею Метлинського і такими ж самими записами третього гадячанина, нашого батька, вказують на існування прихильників українського слова в такому глухому місці, як гадяче, і в таку давню пору. Макаровського я не пам'ятаю, а сім'ю його, сестер, знаю добре. Сама їх домівка робила враження великим портретом Богдана Хмельницького. В шапці з перами, з булавою в руці і дивною для нас дітей книжкою «Історією України, Малої Росії» Бантиша Каменського. Я не знаю, чого і нас, дітей, водили в гості до Макаровських, я пам'ятаю тільки дорослих двох панночок Макаровських. Видно, що близько зв'язувало обидві сім'ї. Таким чином і українська течія, навіть письменницька в особах Метлинського і Макаровського не була чужою нашій сім'ї. Правда, через довге пробування батькове в Петербурзі московська полуда на ньому була дуже міцна, але її пробила до певної міри місцева українська течія, а все відбивалось і на наших враженнях дитячих. Не знаю, звідки наша мама знала уривки з Енеїди Котляревського, але нам було дуже втішно, як вона проказувала на пам'ять не то для себе, не то для нас – ті уривки. Може, знала їх і від когось із старших родичів, а більше того, що від своєї дружини, бо вся її освіта взагалі прийшла з цього джерела. Треба сказати, що не бувши ніде в науці, і навіть нікуди не виїжджаючи з свого цяченого хутора аж до самого шлюбу – Мама наша зусталась наполовину неграмотною, бо не вміла писати. Могла тільки підписати своє ім'я і прізвище. Навіть листи до дітей, що мама посилала пізніше, писав завжди хтось інший, а мама тільки підписувала під ними – Єлізавєта Драгоманова. Але читати вміла і дуже любила читання. Мовляла привчив її до читання наш тато. А привчившись, читала дуже багато. Навіть як помер тато, і як ми всі повилітали вже з родинного гнізда, то мама й тоді, проживаючи в гадячому самотою, не хотіла виїздити звідти нікуди надовго, завжди виписувала собі газету і журнал, бо цікавилась і політичними новинами, і красним письменством. По своїх поглядах була цілком під надихом татовим. Такі самі інтелектуальні інтереси, як то згадує про них брат Михайло, защепив наш тато і своїй дружині. Проте ж, які саме були переконання і погляди нашого тата, можна до певної міри бачити із того, що сказано вище. Михайло так писав про світогляд і напрямок батьків то була мішанина християнства з філософією XVIII віку та якобінства з демократичним цезаризмом. Означення цілковито вірне, власне так і було. І та мішаниця релігії не тільки обрядової, а релігії як вищої ідеї християнства з новішими ідеями гуманізму, поваги до прав людини, Відбилася і на взаєминах нашого батька з людьми близького оточення його В той час, коли повновладно панувало деспотичне право Коли з кріпаками можна було робити, що хотіти Нас ніколи нікого не били, ні з кого не знущались В ту пору, коли в педагогіці шкільній і хатній Учити мало собі синонім бити нас, дітей, не тільки ніколи не били, а навіть ніякими іншими способами не карали. Отже, ми виростали, не бачивши ніяких диких сцен, розправи сильного з владним, старших родичів з тілом і душею беззахисних дітей. Для наставляння на добрий розум було тільки спокійне, лагідне слово. Думаю, що велося так і не тільки завдяки природній лагідній вдачі нашого батька, а й завдяки його світі та присутності у нього з погаданих вищих ідей. Мама ж ішла слідом за ним. Либонята мішаниця вищої християнської ідеї з філантропією водила нашого батька і до тих безпомічних людей, хворих на холеру. Михайло зовсім слушно дякує батькові за те, що між ним і сином не було розладу морального і боротьби. Мабуть, все насамперед стосується до питання релігійного. Наші батько і мати були, відповідно своєму часові, люди дуже набожні і дітей старалися виховувати теж в дусі релігійному. Але Михайло зарання, ще в гімназії, досить ґрунтовно пізнався з позитивними науками. Там же, ще в гімназії, перечитав багато творів, що при його взагалі аналітичному розумові могли надати раціоналістичного напрямку його думці. Отже, ще в ранньому юнацькому віці відійшов Михайло далеко від релігійних переконань своїх старих, хоч багато Михайлових товаришів зосталися не то в гімназії, а й університеті вірними старим завітам. Одначе те радикальне розходіння думок в справі релігійній не викликало дійсно ні боротьби, ні ворожнечі в нашій сім'ї між старим і новим поколінням. Я не пам'ятаю ні одного разу, щоб Михайло допустився різкої критики, а тим паче якогось грубого висміювання, зневажання того, що для наших старих було святим. Не пам'ятаю я такого, щоб наші старі картали когось із дітей за вільнодумство. Тут була неначе якась мовчазна поспільна угода. Я не перечу твоїй новій думці вільній, а ти – не руш моєї душі. Така обопільна обережність пошана лишилася на весь вік. Кримська кампанія, ота велика, така нещаслива для Росії війна, зосталась і в наших дитячих спогадах, хоч ніхто з нашої родини не був у військовій службі. Багато було розмов між дорослими ще з самого початку війни, Хоч багато було в тих розмовах незрозумілого для нас. Як це так, що війна щинилася за якісь там ключі? Які ключі? Кажуть від гробу Господнього. Нащо ж його замикати? І кому потрібні ті ключі? Чого за них воюватися? Тим часом говорилося, що багато везуть ранених на війні, багато й убивають там наших вояків, для ранених, щоб гоїти їх рани, скубли по хатах корпію. Давали і нам, дівчаткам, шматочки старенького полотна, щоб ми розсмикували їх на окремі ниточки. Потім ту смиканину по хатах збирали і кудись отправляли для закладання того м'якенького клочечка в рани. Такий все був у ті часи знадібок прикоруванню ран. Везли через наше місто якихось полонених турків. Якось на день саме, що прийшовся дуже рано на провесні, зайшли на наш куток і посідали на пригорі на сусідньому цвинтарі троє турків. Ми боялись їх, виглядали тільки через тин, хоч і не було чого боятись. Вони сиділи такі нужденні, беззбройні, так смутно дивилися на весняну повінь. Ну, а все ж то були турки, справжні, в чалмах, у якомусь чудному вбранні, обличчя темне, очі такі чорні. Наш тато пішов до тих бранців і закликав їх до нас у хату. Казав мамі, що годиться в таке велике свято пригостити й ворогів. На столі, по звичаю, стояли паски і багато всього їстівного. Одначе турки не могли все їсти, додержували свого закону. Тільки охоче їли паску, взяли дечого із собою. Відходячи, говорили щось таке незрозуміле, прикладаючи руку до чола, до грудей. Острах і жаль брав нас, як дивились ми на них. «Переїздили й наші вояки, дехто з них без руки, без ноги. Один такий офіцер без правої руки залишився і надовго в гадячому. Пізнався де з ким, приходив часто й до тата, багато чого розповідав про війну. Дивна річ». Війна ж кінчалася дуже нещасливо для російського війська, отже, можна ж було сподіватися зовсім іншого змісту від російських тих творів з поводу її, що ходили по руках під кінець війни. Але ні. Осібні вірші і цілі шитки їх повні були всяких зухвалих прикладок та глуму над ворогами, неначе б ті вірші йшли з руки переможців. До нашої хати теж доходили ті чванливі гумористичні твори, такого змісту, наприклад. Вот в таїнственном азарті воєвода Пальмерстон покоряє покаряє трусь на карті указателем перстом. І далі всякі присмішки. Були й вірші мовою українською. Сидить Абдул, губи надов, та й на думку гадає, що то моє турецьке військо поробляє. Наші хлопці теж проказували часом, приспівували ті віршики. Чи втім виявлявся якийсь патріотизм, що захоплював і підлітків, чи віршики заучувались просто ради їх сміхотворного вислову? Думаю, вабило останнє. В одному життєписі брата Михайла говориться, що в дуже молодому вікові він перебув в добу російського патріотизму. Я такої доби в житті Михайловим не знаю. Хіба б якийсь правопатріотичний настрій мав приходити до тієї пори в Михайловим житті, коли патріотичний настрій під час напруженого військового стану тієї нещасливої кримської війни міг до деякої міри відбитися і на чулому настрої підлітків. Одначе такого настрою ще не можна бачити зацікавлені напівдитячому тими патріотичними віршами, бо привертати увагу і підлітків міх самий гумористичний склад тих віршів. Діти такий склад люблять, тішаться ним. У гімназичних настроях Михайлових російського патріотизму не означилось нічим. Щодо Михайлового розвитку взагалі, то Полтавська гімназія дала юнакові багато, хоч і була вона школою тих давніх часів, далекою від ідеалу і по методах навчання, і по звичаях, педагогічних взагалі. Особливо вдалим був на той час, власне, самий склад учителів. Деяким своїм учителям Полтавської гімназії – Михайло і присвятив ті відомі його вдячні спогади. Книжок же Михайло перечитав, ще в гімназії таку силу і таких авторів, що багато учнів середніх шкіл пізнішого часу, здобувши собі позашкільну освіту тільки з деяких щуплих брошурок, здивувались би, почувши, що між тими авторами були такі, може невідомі їм, і по іменах, як Шлосер, Маколей, Прескот, Гізу. Про письменство ж красне вже й казати. Ще для нас менших зоставив Михайла дома в Гадячому найвидатніші твори Дікенса, Текерея, Вальтера Скотта в російських перекладах. Розумова працелюбність Михайла визначалась помітно ще й у гімназії. Оприч того, що був він у гурті перших учнів у класі, ще самохід на свою руку вивчився німецької мови, був редактором рукописного часопису гімназичного. Такі були Михайлові інтелектуальні інтереси в гімназії, розбуджені в Гадячому. Самого вступу Михайлового до гімназії я не пам'ятаю. Найперший образ його в гімназичних часів, що відбився – в моїй дитячій пам'яті був такий. Тато привіз якогось ніби чужого хлопця в чудному вбранні, в дуже короткій корточці, тільки до пояса, щільній, з ясними великими гудзиками. Отож Лейбоня вперше побачила свідомо ту гімназичну корточку, і через те вона зробила таке враження, що і зосталася в пам'яті тільки корточка. Не знаю, від якого часу після того, мріється другий образ, уже повніший і ясніший. Ось той самий хлопчик у курточці, тільки я вже знаю, що це наш Миша. Хлопчик дуже швидкий, бігає по всіх кімнатах, всі його цілують. Далі. Невідомо, коли воно було, мабуть Михайло був уже в третьому класі, тільки це вже ціла подія. В ній миша і все належне оточення виступають виразно. Тато привіз мишу, а разом з тим дві ляльки з Полтави, такі прихороші, з камінними голівками, в рожевім убранні, одну сестрі Варі, більшу, а другу мені. Літо. Ми сидимо на дворі на ганку, граємо з тими ляльками. Коло самого ганку висока драбина, що мала завжди стояти коло дому на випадок пожежі. По тодішніх поліцейських приписах на самій покрівлі повинна була стояти і діжечка, зелена, з водою на поготові. Граємось. Де не взявся Коля Політиченко? Він гостює в нас і почав дрожнитися з нами. Далі схопив наших лялюк, наших прекрасних нових лялюк, мов кіт подряпався на драбину і почепив їх високо на щаблі, щоб дощу просили, бо тоді в гадяцьких дітей був звичай вішати жука рогача за роги, щоб випросив дощу. Ми щинили страшений крик, плач, на той лемит вибіг Міша. Він почав дуже сварити Колю за те, що обіжає малих дівчат, швидко поліз на драбину сам і визволив наших ляльок. Ми не знали тоді слова «геройство», великодушний вчинок, але вдячна радість наша була велика. Не знаю, чого в пам'яті в мене зостався такий живий спогад про те, як Миша привіз одного разу, певне вже бувши в которому старшому класі, Чималий друкований портрет свого улюбленця – Гоголя. І оправляв його сам. Ми товпились коло стола під час цієї роботи. Миша накрив портрета скляною шибкою, облямував папером та золотим бордюрчиком, а на ріжках підклеїв під склом навскізь величенькі букви золотого паперу. На одному ріжку було «Вели», на другому «Кому» на третьому ріжку внизу – «Сла», а на четвертому – «Ва». Все ж разом становило великому «Слава». Той портрет дуже довго висів у нашій залі на стіні на чільному місці. Сам Миша почепив його як дарунок рідній домівці. Пізніше з цією ж метою Михайло вже за своїх студентських часів привіз і залишив дома Портрет славутнього педагога й ученого Перегова. Здається, вже бувши у сьомому класі, Михайло надзвичайно втішив усю хатню громадку, показавши нам у своїй особі Наталку Полтавку-Котляревського. Так, всіх дієвих осіб тієї комедії чи оперети показав він у одній своїй постаті, зостаючись таки в гімназичній курточці тільки поясняли з кожного разу, хто саме говорить. Оце дівчина, Наталка, а це Возний, що хоче одружитися з Наталкою і так далі. Де треба було співати, там співалося. Голосу особливо гарного у Михайла не було ніколи і потім. Але як співав, було своїм дітям, або показував кому мелодію пісні, то жартуючи казав, в імператорських театрах не виступаю, а для хатньої сцени голосу мого досить. Не знаю тільки через віщо, співаючи в Наталці-Полтавці на нагадяцьким хатнім кону, дуже розмахувалася руками, зовсім по-оперному. Чи то взагалі для виразності співалось так, чи може такий спосіб виконання співу вживано взагалі співцями-аматорами того часу? А власне ж, тільки від таких виконавців міг Михайло перейняти виконання Наталки Полтавки, побачивши її в Полтаві, в якому аматорському, мовляли тоді, спектаклі. Всім споглядачам і дітям, і челяді Наталка Полтавка навіть у виконанні Михайловому дуже сподобалась». Хоч ні ми, ні інші присутні зовсім не знали, що то воно за видовище було, бо ніхто з нас ніколи ніякого театру не бачив. Взявши на увагу, що голови слухащі з такою заохотою прийняли наталку Полтавку, Михайло навіть у показав її нам, вибравши знов такий час, коли старших не було дома. Либонь присутність їх варувала йому. А було все на різдвяних святах, то розвага театральна була тим більш, до речі. Захоплення самого виконавця Наталкою Полтавкою, настільки значне, що він охоче показав її аж двічі, доводить, що полтавські гімназисти були в той час, в кінці 50-х років минулого віку, під надихом українського націоналістичного руху, що доходив до них від кола загарливих старших патріотів українських, таких як Пильчиков, Конецький, Миларадовичка та інших. Власна Єлизавета Миларадовичка, приятелька Пильчикова, влаштовувала й українські любительські спектаклі. Останній рік перебування Михайлого в гімназії, рік 1859, я, звичайно, вже пам'ятаю дуже добре, бо вже мені кінчалося тоді 10 літ. Отже, і подію виключення Михайлового з Полтавської гімназії пам'ятаю гаразд. Стала та причина зовсім несподівано. Ждали тато й мама, що син їх незабаром приїде укінченим гімназистом, дійшовши звичайно кінця курсу щасливо, так як то бувало при скінченні попередніх класів. Коли Михайло все привозив то похвального листа, то якусь книжку награду за благонавії і успіхи в науках. Аж тут прийшов якийсь лист, що вдарив, неначе бомба в нашу тиху оселю. Що таке? Тато й мама вражені, безкраю стурбовані. Миші біда, якесь лихо сталося, якась напасть. Говорять, що, може, мишу виженуть з гімназії? Як все так? Хіба це може бути? Тато поїхав до Полтави. Власне, його викликано туди через ту ж таки напасть. Шкода розпитуватись, бо малим про поважні речі не говорять. Тільки з уривків від розмов можна було дещо довідатись, доміркуватись. Справа ж була така. Інспектор якось пробирав одного малого учня, гімназистика, за якусь провину і назвав його дурним. Михайло якраз натрапив на ту розмову чи суперечку, встряв у неї і собі, почав доводити інспекторові, що він не має права лаяти учнів і сказав щось образливе для самого інспектора. Інспектор дав ход прикрому випадкові, у справу вмішався директор гімназії, і дійшла вона аж до учебного округу «Київського». А до нього ж належали школи Полтавські, Септо і Полтавська гімназія. Полтавський гімназичний уряд надав провині Драгоманова такої великої уваги, що незважаючи на прохання товаришів Михайлових і кількох учителів прихильних до нього, незважаючи навіть на сприяння Михайлові з руки самого попечителя округу Пирогова, Гімназичний уряд, власне, директор гімназії, рішуче постановив, Михайла Драгоманова за його провину зухвале слово, сказане інспекторові, з гімназії вигнати, хоч чому всього за два місяці до скінчення гімназичного курсу. От по цій-то прикрій справі і було викликано батька Полтаву. Тут йому сказали, розповівши докладно про Михайлову провину, що нехай він вибирає одну з двох. Або сина його Михайла виженуть з гімназії, не давши йому докінчити курсу і притім без права вступу в якусь іншу школу. Або нехай він, батько, висіче сина різками таки тут» у Полтаві, в гімназії, щоб усім учням було відомо про тукару, щоб вони не надалися допускатись дерзкого поводіння супроти свого начальства. Батько зостався вірний своїм переконанням і вибрав перше, сказавши, що хоч йому дуже тяжко бачити велику перешкоду на синовому життєвому шляху, коли хлопець не мог тиме скінчити гімназії та йти далі, але він, батько, волить прийняти вже таке лихо, аніж висікти сина різками. Не бито його малим, тим паче, неможливо завдавати йому такої ганьби, коли він став дорослим юнаком. Нехай буде, що буде. Отже, Михайла викинули з гімназії. Ще хотіли були, дати йому притім свого роду вовчий білет, написати, що він ісключається із гімназії з тим, щоб впредь нікуди не приймати. Але вже вчинили волю славетного попечителя округи Пирогова, згодилися написати замість «ісключається», «увальняється», ніби по своїй волі. Через те зуставалось хоч право вступити в університет. Такий був несподіваний кінець Михайлового вчиння в Полтавській гімназії. Вся та історія з його вигнанням наприкінці гімназичного курсу в біографіях його відома. Останнім часом здобуто чимало документальних знадібків, належних до тієї історії, цілу переписку по тій справі. Знає видно, що саме доводив інспектор, що писав сам Драгоманов як висловлювалися його товариші, гімназична рада, совет, округ і інші. Все це доволі цікаво. Нема тільки між тими документами одного, що мав би бути найцікавішим для вияснення справи з вигнання Михайла. А не знайдено такого документа через те, що його і не могло бути серед урядових документів, бо торкався б він особистої справи досить делікатної, власне, образи одного діяча, багато значнішого, ніж якийсь там інспектор. Власне, через ту образу і було збито таку велику бучу в гімназії, що внаслідок її Михайло вилетів з гімназії. Річ у тім, що під той час був у Полтаві губернатором Волков, урядовець потужний і суворий, що надовго дався в знаки полтавцям і дрібнішим, і поважнішим. Мав він, одначе, й ту особливість, що був прихильником жіночої краси. В Полтаві ж на ту пору була між іншими місцевими красунями одна особливо вславлена вродливиця панна Калиновська. Губернатор Волков на якомусь там бенкеті в благородному собранні, сказати б у клубі, Накинув оком на ту вродливу дівчину і почав до неї залицятись. По городу пішов проте поговір. Нічого такого особливого втім не було. Калиновска була, як казали, хорошого роду і додержувала добрих звичаїв. Отже, ні на яке зводіння і не могла б здатись. Але молоді округу, в тім гурті і деякі старші гімназисти, що в таких містах, де нема університету і студентів, теж грають роль кавалерів, усе-таки гнівалися на те, що губернатор Волков чіпляється до їх знайомої вродливої паночки. Хтось із молоді, може на осторогу Калиновської, а більше того, що на прикрість Волкову написав красками на папері, Карикатуру. Підписав під нею цікавенький віршик і, пустивши ту карикатуру по руках, ще приклеїв її серед міста в Олександрінському садку близенько біля губернаторського дому. На карикатурі ж було намальовано пишне дереце, червону калину, і перед нею вовка, що ласо дивився на неї. Під малюночком – Стояв такий віршований підпис «Червона я калинонько, бідна я головка, Стережися, прихороша, тихий жого вовка, Бо вовк хижий тільки дбає про свою забаву, Пограється та й покине, пустить лиху славу». Баячна подобизна, ніби алегорична, Була досить прозора. Которій мудріші з полтавців-споглядачів швидко догадалися, що хороша калина Сакалиновська, а хижий вовк Волков. Угадав алегорію Волков, коли довідався про карикатуру. Малюнок і підпис дуже розлютували його. Звичайно, його поривало довідатись про те, хто автор тієї образи такої зухвалої, і покарати суворо. Почали шукати, кому це відати належало. Слід показав неначеб на гімназію. В гімназії виходить тоді рукописний малий часопис, а редактором його був гімназист Драгоманур. Якраз трапилось, що він показав своє зухвальство супроти гімназичного начальства інспектора. Отже, досить було, щоб губернатор сказав директорові, що його гімназисти розпущені. Пишуть пасквілі, що винуватого треба покарати, як директор натиснув більше на справу Драгоманова з інспектором. І Драгоманова покарали якнайтяжче, викинувши з гімназії, не давши йому докінчити кількох місяців курсу. Такий вчинок, образа самого убернатора більше пояснює сувору розправу з Михайлом, ніж та я звада з інспектором. Перш за все, не таке-то вже велике цабе був гімназичний інспектор, такий ж це навіть не директор, а такий службовець, що має суперечку з учнями щодня. В кожнім же разі за якесь там гостре слово сказане йому – Хоч би і положено було на учня кару, то таки з певністю можна думати не таку сувору, як було з великою впертістю доконано супроти Драгоманова. Вигнати першого учня з гімназії, не давши йому навіть докінчити курсу, ще й хотіти дати йому свідоцтво, щоб його в іншу школу не приймали. була кара вже значно більша від провини. Коли ж образа ніби торкалася такого дійсно великого ЦБ, як губернатор Волков, все інша річ. Тут справді можна було збити бучу велику. Бо досить було б довести з руки губернаторової, хоч би й до самого Міністерства освіти, що завдяки поблажливості гімназичного уряду гімназію розпущено, то можна було злетіти з посади і самому директорові. Отже, цілком признаючи суперечку Михайлову з інспектором, вона разом з усією належною до неї перепискою була, але можна думати, що суперечку ту було взято лише за приключку до тяжкого покарання обвинуваченого Михайла. Дійсною ж причиною здійнятої Бучі і вигнання його з гімназії була образа губернатора та його насідання на гімназичний уряд. Мовляли німці, тут закопано собаку. Одначе ця пружина орудувала, звичайно, залаштунками і зовсім зрозуміло, чому про неї не знаходиться сліду в офіційній переписці. Волком, звичайно, не міг бажати, щоб прозухвалий жарт над ним пішла ще більша поголоска та щоб урядовому світі було якось зазначено його причетність до тієї глумливої справи. Та й як офіційно ставити обвинувачення гімназистві в тім, що намалював дерево з червоними ягідми і вука тоді треба було б дешифрувати малюнок і сказати, кого вгадають у постаті хижого Вовка. Бо тільки тоді набував би малюнок злочинного змісту достойного покарання його автора. Отже, такого обвинувачення нікому в гімназії не ставлено. Про карикатуру там у голос і не говорино. Губернаторові Вовкову лише було доведено, що винного покарано, вигнано з гімназії. На тім, може, Волков міг зірвати свою злість і заспокоїтись, бо вже більшого гімназичний уряд не міг зробити. Чи був автором карикатури й віршика взагалі хто з гімназистів? Навряд. Правда, ні простенький малюнок, ні такі ж простенькі вірші під ним не потребували великого хисту, але все ж можна думати, що автором був тут який-небудь старший лицар, більше зацікавлений тією справою залицяння довродливої паночки, ніж юнак-гімназист. В кожному разі не Михайло був автором того малюнка і віршика. До малювання він взагалі хисту не мав, а вірші, особливо жартливі, хоч і міг складати, складав їх і в пізнішому віці для хатнього вжитку, Бо Михайло було каже, жартуючи, мало не кожна грамотна людина пробує складати вірші, вся річ у тім, щоб завчасно спинитись, як віршування виходить не до шмиги. Але автором віршів до тієї карикатури Михайло не був. Коли наш тато був у Полтаві, викликаний по Михайловій справі, то чув він там і про карикатуру на Волкова. Хто йому казав про неї – невідомо. Але в сім'ї нашій була розмова про те. Питали в Михайла дома, чи то він писав ту карикатуру. Він відповів, що ні. І хто її писав – не знає. Пам'ять про карикатуру жила довго в Полтаві. Підпис під нею пам'ятали пізніше і деякі тогочасні гімназисти – Микола Шульженко, що передав мені той віршик на пам'ять, згадуючи полтавське життя багато літ пізніше, гадав, що даремно подейкувано, ніби карикатуру і вірші написав хтось із гімназистів. «Це не могло б затаїтись у нас, ми знали б і автора», – казав Микола Шульженко. «Тим часом ми зовсім не знали, хто і що». Лиха помилка з тим авторством коштувала нашому татові багато здоров'я, бо й одразу був він дуже стурбований тією напастю на Михайла. І потім немало смутився, думаючи про те, що буде з Михайлом далі. Все вони вдвох з мамою говорили про це. Прикро було татові і з гостями говорити про Михайлову історію. Як це так? Був такий надійний хлопець, і ось на тобі, не дають скінчити гімназію, вигнали. Отже, тато наш та й мама були все літо зажурені, заклопотані тією напастю та невідомістю, як буде далі з сином. Одначе Михайло був збентежений, приїхавши з татом з Полтави, але незабаром якось оговтався і бадьорився. Молодості взагалі властиво бадьоро з певністю дивитися в прийдешні. Треба буде тримати екзамен. Ви чогось вимовляли це слово «екзамент». То що? Михайло був Либунь певен у тім, що витримає його. А все інше якось буде. Знайде собі спосіб жити в Києві. Про Київ таки гадав. Про це раз у раз говорилося. Михайло немов почув, що вже не буде в Гадячому таким частим гостем, як пробуваючи в Полтаві, і, мов на прощання, ходив по близьких гадяцьких околицях. Часто брав і декого з нас. Найближче наше місце для гунлянок були два цвинтері коло нашого двора. На одному була колись церква Успенія, і на другому теж – Церква Покровська. Обидві ті церкви давно згоріли. За наших дитячих часів зоставались тільки круглі рови на тих місцях, де були церковні підмурівки, та стояли ветхі каплички. По гадяцькому камплички, дерев'яні, темні, мовби смутні, з маленьким похилим хрестиком наверху, на покрівлі. Кожда з двох капличок стояла на меншому круглому горбочку, там, де був колись алтар. «Вівтар», – казали ми. Більш нічогісінько не було вже й за наших часів на тих цвинтарях. Тепер же нема ні капличок пам'яток, ні ровів. А за наших дитячих літ цікаво було бігати, ховатися по тих ровах. Та й краєвиди відкривалися гарні, з самого краєчку тих виступів – ДЕ СТОЯЛИ КОЛИСЬ ЦЕРКВИ Ходячи з нами, Михайло, бувши того літа особливо ласкавим до нас, казав нам, які то були церкви, як вони звались, коли погоріли, давно-давно, біля якої церкви поховано гетьмана, що загинув би той час, як збунтувалося проти нього військо за те, що він занадто був прихильний до Москви. Було ще одне цікаве місце для гулянок, але туди вже нас не пускали самих, бо це було значно далі від нашого двора за глибоким яром. Це теж крутий виступ, що висторочується далеко вперед між двома ярами. Все гадяцьке узгір'я ділиться на такі виступи, вужчі або ширші, відрізнені один від одного ярами. Цей виступень, що я про нього кажу отут, повернений стрімким кінцем до псла, до його широкої оболоні. Лучиться змістом лише вузькою шиєю, а крайній кінець його розпросторюється чималою площиною, природно і штучно розрівняною. З одного боку тієї високої площини йдуть останки земляного валу. Він круто стримить над спуском до глибокого розлогого яру, що біліє такими чепурними хатками та зеленіє розкішними садками гадяцького передмістя Заяр'я. валу такий гарний позір на те зелене Заяр'я. От на цей виступень ми й охотилися ходити на прохід. Все так і звалось – ходити на вали на замок. Тоді, 70 літ назад, ще жило се слово, бо й справді на тій горі, на площині, оточеній валами, стояв колись гетьманський замок. За часів нашого дитинства не було навіть убогих руїн від того замку, ні цурочки, ні цеглинки малої. Все, мов, лизень злизав. А однак замкове місти ще не порожнювало і тоді. Стояв на Великій горі, якраз на тій горішній площині, де був колись гетьманський замок, оточений земляними валами, інший замок – тюремний. Так, стояла тут, стоїть і тепер звичайнісінька тюрма, збудована при цареві Миколаєві I. За часів нашого дитинства це був найбільший будинок в Гадячому. Висока оазія на два поверхи вишкіряється двома одноманітними рядами вікон, окутих гратами. Біле тинькування мало б надавати якоїсь веселішої подоби тій кам'яниці, але цьому будинкові біла барва надає, мовби би, більші тільки зимності. І стоїть він на тій замковій горі відлюдний, понурий, мовчазний, як у сів'язниці. «Горька іронія судьби», – сказали б тодішні інтелігенти-гадячани, дивлячись на той будинок, що став на місці Гетьманського замку. Дійсно, тяжкий глум химерниці долі. На місці того будинку, де жила-боролася козацька воля, де написано славетні «Гадяцькі пакти», умову з польським урядом про широкі автономні права України, Поставлено твердиню неволі. Сумне і неохвітне місце. Крізь грате часом маячить нужденне, Замліле обличчя, Дивиться на вільне широке видноколо. Повз тюрму вздовжвало йде дорога, Ходять по ній люди, інше сяде й на валу. Отож, ходили й діти, а між тим гуртом і ми. З мишою нас пускали туди. Михайло казав нам, чого Тагара зветься Замковою, показував і напівпосуненому посуненому, пощербленому валу більшу пробоїну, де було колись вроблено браму, перед спуском до псла. Чули ми від брата, а пізніше чула я й від інших гадячан, легенду про новий замок тюремний. Легенда каже таке. Як скінчили будувати нову тюрму, то приїхав якийсь там значний урядовець. Був він ще й князь, та й подався подивитись на нову скарбову будову. А коло тюрми було чимало селян, що позганяли їх з підгорічних сіл з підводами. Вивезти позосталий надібок, цеглу, пісок тощо та розрівняти землю коло будинку. Князь подивився на одного козака поблизу та й каже, «Ну що, хороша тюрма, добре вам буде сидіти в ній». А козак не глуму та й отказав, «Куди нам у таких хоромах проживати? Все так, якби вам ваше сіятельство, то якраз, до речі, було б». Князь як розлютувався тоді, і сказав зараз же скатувати того казака на тому ж місці. Схопили небораку і били до тієї пори, поки аж на смерть убили. Та й загребли тут же біля тюрми на пострах усім. Така була легенда. Скільки правди в тій байці невідомо, а тільки по Миколаївському часові легенда Тая здавалася правдою. Походивши по гребені старого валу, сідали ми на ньому і дивилися на заяр'я, що розкинулося по обидва боки широкого і глибокого яру, поза тією замковою горою. Розкішна садиба Кошового, цілий гай і менш малювничі міщанські оселі, розкидані недбало проміж садками, становлять надзвичайно гарний краєвид. Кажуть би то, що якийсь мистець аж два літа поспіль приїздив малювати Заяр'я, його хороші куточки. Отак сяде було, кажуть на валу проти Заяр'я, та й малює. Оприч гулянок проходок поблизу ходили ми з Михайлом і в підварок. Це ж було теж недалеко, тільки в другий бік від нашого двора. Там же в підварку був наш садок, і нас, дітей, кортіло до нього. Поруч нашого підварського хутора була теж гарна містина. Тепер те урочище звуть Ключі, бо там з-під гори б'ють джерела і збираються в природні криниці. Давніше ж підварщани звали те урочище Гайдамацький яр. Так яр глибокий, самотній, з глинястими кручами, увесь зарослий деревами, що здавались такими мальовничими, як стоячи на белебнях, простягали над галявинами та над криницями кучеряві гілля. А проміж меншими чагарями сутужно було й пролізти, не знаючи, досі цілий той прихороший гай у яру. Дуже мені в пам'ятку одна дальша мандрівка моя того ж літа з Михайлом. Чи вже, як мені тоді, здавалось, ціла подорож була вона аж за двадцять верстов од гадячого. Це було завітання до нашого найдальшого хутора, Сергіївського. Жила там колишня ще Михайлова нянька, Параска Сергіївська. Була ще й Мала Параска, дочка нашого візниці, і параска Краснолуцька, що Михайло звав «чиновник особих порученій». Бо тая наша бабушка Федора Петрівна часто посилала її з Красної Луки до нас то з гостинцями дітям, з яким особливим печивом або постолою з яблук, чи в якій господарській справі до мами. А ся третя паразка звалася Сергіївською через те, що жила в хуторі під селом Сергіївкою у своїй хаті. Отже, буваючи в гадячому на ярмарку або що, ся поразка просила панича Мишу, щоб він, як буде хто їхати в хутір, приїхав до неї в гості. Якраз трапилось і тіло Сергіївський наш хутір. Поклячити дерево в нашому лісі потрібне для деякого полагодження в нашому млині, що був там. Та й Параска просила дерева на щось там у її дворі. Тато наш уже занепадав тоді на здоров'я і мало виїздив з дому. То мама і припоручила Михайлові поїхати по тій господарській справі в Сергіївській хутір. Намоглась і я. Отак, От як то кажуть, хто за ділом, а лоша за безділлям. Михайло підтримав моє невідчепне прохання, і ми рушили вдвох з візницею Дам'яном, малою господарською бричечкою. Їздилося неї тільки по господарству. Я тішилась тим усім безмірно. Заїхали перше всього до Параски. Вона дуже зраділа Михайлові і приймала нас найщиріше. Потім ходили по лісі, щось там клячили. Порашчин чоловік з Михайлом. Потім сиділи у млині. Михайло хотів, щоб я розібрала, як там, що діялося з млином. Та ще й у валюшах, там, де щось підскакувало, мов, не світською силою, та товкло сукному в уступі у якомусь там жолобі. Вийшло так, що поки все та те, поки ще й підвечіркували, то вже й загаялись і зосталися ночувати в хуторі. Параска не пустила нас у дорогу, проти ночі та ще й з дитиною, хоч і дитині, септо мені, скінчилося тоді вже десять літ. Спати Михайло і Парашчин-Чоловік пішли кудись на сіно, а я не відчепилась від Парашки, поки вона не послала мені коло себе та її дочок на дворі. В хаті було душно, і по тодішньому селянському побуту спати на дворі було звичайна річ. Але для мене це було правдиве свято. Бо мені до тієї пори ще ніколи того не траплялось. Сказати по правді, спати на дворі під хатою було не дуже то добре, бо дошкуляли комарі. Десь їх так багато набралося, чи з лісу, чи з близької річки, та то дарма. Зате приїхавши додому, я могла сказати сестрі Варі і всім нашим, що я спала на дворі. Взагалі, вся подорож до Сергіївки стішила мене надзвичайно щасливий вік. Михайло теж був дуже задоволений своєю мандрівкою, тільки приїхавши додому, значно підірвав мій тріумф, жартиво розказавши, як я ранком скаржилась йому і на комарів, і на хутірських півнів, що страшенно кукурікали. Про все Михайло склав навіть віршика гумористичного. Якось там починалося «Кумарі гудуть, бідну олю тнуть». Але мені та прикладка щось не дуже сподобалась, то я й не хотіла пам'ятати її. Так на лоні сім'ї минали Михайлові останні, не би ще, полтавські вакації. А тим часом, вони вже кінчались, треба було вже рушати до Києва, до того ще невідомого, привабного Києва, де житиметься вже не гімназистом у тому полтавському урядовому пансіоні при гімназії, а студентом. Саме слово лунає зовсім по-іншому. Отже, і виїзд до Києва був уже інший. Ніхто Михайла тепер не віз, як було давніш, возив до Полтави тато. Михайло поїхав сам, себто хоч і не сам, не один, а в товаристві з Миколою Шульженком. Та тут вже ніхто не віз другого, обидва їхали самостійно, маючи перед очима чарівну юнацьку мрію. Університет Кінець озвученої книги. Читала Світлана Дмитренко. Київ, 2004 рік.